Клатній теж вистачає, але, признаюсь, і раніше траплялося зі мною таке, що потім жоден здоровий глузд не вибілить. Я, здається, ще не відзначив велику пристрасть Івана Кириловича до символів. Наприклад, плащ символізував для нього світову скорботу, плюс мефістофільську зневагу до буденності світусього. Навіть у спеку не розлучався загадний з сірим пильовиком, а щойно з загортався в чорного плаща. І таки було в його високій, строгій постаті щось небуденне. Незабаром по Івановім приїзді і в моїй тверезій голові почало паморочитись. Закортіло люльку курити. Мабуть, заразився. Уявляю себе з люлькою за письмовим столом. Тану від замилування. Коротко розповім, чим усе скінчилося. А зарані, вибачаюсь, вийде не вельми соковито, гидко згадувати, який дурний був. Так ось, по весні майнув я до Києва на розвідини. Чи є надія на факультет журналістики втрапити? Тут, на знаменитім хрещатику, моя мрія здійснилась. У вітрині красувалася справжнісінька люлька, вишневого кольору, чубук елегантно вигнутий, а на вершечку довгоносе обличчя Мефістофеля. Хоч і коштувала вона тридцять п'ять карбованців на старі гроші. Усі мої фінансові дієти вивітрились тої ж хвилини. Тримтячими пальцями ліз до гаманця, побоюючись, аби ніхто не випередив мене на порозі щастя. Спеціальний тютюн не продавався, і я купив коробку казбеку. Розірвав три цигарки, набив люльку, ступав по хрещатику, затиснувши зубами чубука, і підстерігав своє елегантно замислене обличчя в кожній вітрині. Цигарковий тютюн ледве тлів. Я часто і глибоко затягувався, Недбало вицвіркуючи куточками уст, важкий жовтий дим. А вечоріво спалахнули ліхтарі. Ще стало сили вибратися на Владимирський пагорб. Тут у закутку під каштанами мене знудило і нещадно шматувало з години До півночі безсилий, порожній, лежав на лаві, проклинаючи всі тютюни, всі люльки, а найбільше самого себе, зеленого. Але зважте, що мені на той час ледве вісімнадцять набігло проти тридцяти Іванових. Багато що з ранньої юності забулося, припорошилось, і тепер мерехтить перед очима короткими спалахами, ніби сцени модернющої вистави в телевізорі. Я люблю театр, сам колись брав участь у шкільнім драматичнім гуртку. Мабуть, завважили попередні сторінки, скоріше на п'єску скидаються, ніж на серйозну газетного рівня прозу. Це мій стиль, коли хочете. Напиши я колись таким манером зарисовку чи кореспонденцію, гуляй вітер, догану б мені вліпив, а на цих сторінках я сам собі, пан. Не збираюся розтікатися мислію по древу, завлучним виразом древнього автора. Більше року довелося мені працювати поруч Івана Кириловича, але найяскравіше постає зминувшини одна доба, сяючий острівець у морі буднів. Її вирішив писати, як зумію. Що забулось, вибачайте. А звісно, добаця є вже логічний підсумок багатьох місяців, і треба було б висвітлити давніші події. Але боюсь набриднути і собі, і читачам, якщо вони з'являться. Хоча, повторюю, я зовсім не мрію друкуватись. Ставки завідувача бібліотеки вистачає цілком, дружина працює в амбулаторії, та й городик маємо, цибулька, картопелька, садовина, усе своє не куплене. Надалі прагне тому власну особу рідше згадувати. Суттєвої ролі в редакції, а тим більше в стосунках між загатним та хаблаком, я тоді не грав, нарешті згадав це прізвище, хай йому грець, правда смішне? Народжуються ж люди, усе одне до одного, а і постать типового невдах, і прізвище, знахідка для гумориста.